datu ziren seguraso legezkampoako lasterketa bate egiten eta horietako batek ba Alegia neskak ba, neskak neska etzeukola inulako ardurarik e, lasterketa horrekiko hasi pasiatzen zi kalean bere bere eta eta kotxe horietako bate dorrie eta eta horretik eramantsun bera eta bere motila bera hilegintzan eta motila hanka kautschita eta buruko kolpe asko ditula geratu da eta, eta bueno, hori ezparima da nahiko tristea gero azkenean gero gainera e, bueno ba familiak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 Bueno, zaten, familia Artekoak esaten dute ez dietela ez zertan agundu. Osea, ez dietela esan e. E, zer egin behartzen, ze papere egin behart ziren gorponeak hartzeko. E, claro, hori gastatutakoan hemengo familiarrak kontza ziren e, ez psikologorik laguntzeko, e, ez e, intérpretik, eh aitaketan e. e, bak eh tsekiten e, eta ez, ez dutela inolako laguntzarik izan. Horrakko historia berrik entzun izan ditut eh bai Estatua batean eta bai Belgikan. Ez e, bueno, gorpu bat eh atzerretik eh ekartzeko orduan, baina bai beste araso batzuk eh daudenean, bai, ba, ba, ba embajadek batutan izan dituzten larrialdeko telefono hoiek e, instituinork hartzen Eta, eta, bueno, arazularriak dauzkaten personak askotan bueno, ba bat zituztela ez? Sí. Atzerik askotan entzun dudan zerbait izan da. Gaina, e, atzerrian e, pertsona bat iltzen danean, e, bueno, ba, tramiteak, inberdiden tramiteak eta hori dena oso gauzakora piloitzua izaten da, eta ba, honen haikak e, hain zuzen ere, esagatzen zun bat hori inolako laguntzarik izan, eta e, lortu dutela gainera azkenean ba, han bizi ziren e, Espainiaren laguntzari esker E, zebestela ezin izango zutela azkenean hori e, lortu edo bainzat denbora gehiago pasateko zela eta ikara garria balima diru diere Europar batasunaren barruan e, ba askotan e, tramiteak egitea kanpotik egitea baino komplexu izaten dira mm. eta luke horrela izan behar baino askotan horrela izaten da mm. bai Egaldiek eman dut ematen duten azkartasuna eskertuko zuten behar bada guraso batzuk, ez? Rubiko neska bat hil zuten, abenduan, e, legezkan poko kotxe lasterketa batean, eta zenba kosta da. gurasoek neskato horren gorpua, en, es, erreskatatzea edo berreskuratzea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 eta horretik erabantzun bera, eta bere motila bera hil egin eta motila hankakautxita, eta buruko kolpe asko ditula geratu da, eta eta bueno, hori ezparimada naiko tristea gero azkenean, gero gainera e, bueno, ba familiak ez du inolako laguntzarik izan, eta hori salatu dute Espainiako embajadatik, ez, diote, ez dietela inolako laguntzarik eman, ez hori bakarrik, kostopoak e, jarri dituztela eta azkenean ba hori amairu egun ezardatu dutela, ba iren eren gorpoa rubira ekartzen. Baina zergatik eh, oztopoak heli? Eh, bueno, zaten, eh, familia artekoak esanzen dute, ez dietela ez zertan agundu, ose, ez dietela esan eh. Eh, zer egin behartzen, zer papere egin behartzen gorpoa nekartzeko, klaro, eh, hori gartatutakoan hemengo familiarrak ziren eh, ez psikologorik laguntzeko, eh, ez eh, interpreterik, hakeaketan eh, eh. eh, bak etzekiten eh, eh, inglesez, eta ez, ez dutela inolako laguntzarik izan. Mm Huraia -hmm. poistarikik entzun izan ditute eh bai Estatua bateotan eta bai Belgikan ez e, bueno, gorpu bat eh atzerretik e, ekartzeko orduan baina bai beste araso batzuk e, daudenean bai ba, ba, ba, ba batutan izan dituzten larri aldiko telefono hoiek e, instituinor Eta, eta, bueno, arazlarriak bazkaten personak askotan bueno, ba bat zitu ez? Mm. askotan entzun dudan zela baiti izan da. Gaina, e, atzerrian e, pertsona bat iltzen danean, e, bueno, ba, tramiteak, inberdiren tramiteak eta hori dena oso gauzakora piloitzua izaten da, eta, honen ba, e, akiak hain zuzen ere, osagatzen zuen batzutela hori inolako laguntzarik izan, eta e, lortu dutela gainera azkenean, ba, han bizi ziren e, espainiarren laguntzari esker E, zebestela ezin izango zutela azkenean hori e, lortu edo bainzat denbora gehiago pasateko zela eta ikaragarria balima diru diere Europar batasunaren barruan e, ba askotan e, tramiteak egitea kanpotik egitea baino komplexu gauak izaten dira e -e. eta luke horrela izan behar baino askotan horrela izaten da e -e. amaitu da entzun gai idatzi beko laukietan aukeratu dituzun erantzunak